Hola, què tal, Mariona? Hola, bona tarda, Mateo. Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, ja. quina calor que fa avui, molta no? Molta calor, molta calor. Un uh, nen ha vingut a l'estiu, de cop? Ripple, sembla que, no? que la primavera no l'hem ni vist. Ja, mires saps que A mi m'agrada la primavera, aquell temps de 20 graus, perquè puc anar amb camisa i americana, o samarreta i americana, però puc anar amb una americana que és un, una jaqueta prima, però escolta, l'he portat una setmana. Ja, no, no, és que... ja vaig ja... Mània curta? Horrible, horrible, horrible. Mare Déu Senyor. Com estàs? Molt bé. Que bé, doncs me que estiguis molt bé. A veure, ostres, t'he de confessar que no m'he preparat la pregunta. Me'n vaig preparar una, però... Però... És molt arriscada, perquè em penso que no, no encertaré. En sèrie? Perquè em vaig, vaig espiar. Vaig anar a casa teva. L'altre dia vam anar a Cap Morral. Ah, sí. I, I vaig veure que feies una cosa contrari a mi, que no suporto ah, o, sí? bueno, o si més no, Can Morral potser tu ara que independent que no suporta, veure, ha sonat molt <laughs> agressiu, però te la faig jo que Ai, no sé, molt estic molt nerviosa eh? ara Mira, farem una cosa, jo la faig com que tu potser ja ho saps, digues el contrari fem el programa i després confesses uau, uau encara és, és més xungo, eh? Sí, sí, has de pensar com jo a veure, vale, va, aviam Ets de les persones que guarda la xocolata dins de la nevera o fora de la nevera? A veure si haurem de plegar. Vale, vale. Fora. Mac, mac, mac, mac. No m'ho no primer, primer dia Ay, no. que hauríem d'anul·lar el programa i és el capítol número 15. No. És un número rodó, és el meu número preferit. <ríe> bueno, un dels meus números preferits. No, una cosa, no, un moment, no m'ho crec, guardes la xocolata com... a dins la nevera. Però com guardes la xocolata fora de la nevera, tu? Perquè si no fa mal les dents quan te la menges, perquè és dura. I tu te la menges així, tubeta? No, tubeta no, perquè, bueno, clar, que a Can Morral no que... fa res calor perquè les esprets hem, són de pedra. Ep, que tenim un, un buit legal. Tenim un buit legal. Un moment. Can Morral fa tan fred com una nevera. Benvinguts a música dins i altres coses. de xocolata. Encantat. Amb llet o sense... Chocolata amb llet o sense, Mariana. Cada cop m'agrada més sense. Molt bé, perquè fas gran. He de dir sí, que a mi m'agrada la xocolata amb llet, depèn de quina, no? Sí. Um, però quan t'acostumes a la negra, llavors la, amb llet ja és, sí, és, és massa és cam... dolç, és rara, pastosa, no? pastosa, sí. Però quan t'acostumes a la llet, llavors la negra és, és massa dura. Sí, és, aquí, sí, és allò. Jo tinc aquella cosa, punt. Estic en aquest, jo també estic allà al mig. Um, bueno, doncs, pues, escolta, Gràcies al buit legal Ostres, de Cap Morral sí, que fot un fred capela, que és com una nevera, podem fer el programa, senyors i senyors, benvinguts, un dia més, capítol 15 ja, això és espectacular, sí. perquè ens ho passem molt bé aquí, esperem que tothom que a casa, els cotxes o allà on sigui, doncs també us ho passeu. Uh, Mariana, què has fet? Què fem? Ho faig jo? Vaig, va, avui vaig, tu, avui vaig més tu. ràpid jo i tu, com que, que ho portes molt ben detallat. Avui estarà molt contentament teu. Que bé, que bé, tinc ganes d'escoltar-te. Doncs <ríe> pues va, començo jo. Jo aquesta va. setmana, mirem acabat la gira de les històries de l'Avi Josep d'hivern. Perquè, com hem ah. dit, doncs, de cop ja fot calor, doncs, clar, es, diu hi, es diu hivern quan vas de, de novembre a, a, a maig, però clar... Vale. Ara ja aquest maig fot un tano, però bueno, vam acabar la setmana passada, que tampoc feia tanta, tanta, tanta calor. I hem acabat, i ara doncs, bueno, ara descansem aquest estiu, tenim algun bolo al, al, a la fresca, l'estiu, el juliol, oh, algun festival, xulo. ja us anirem informant. I llavors tornem a arrencar de cara a la tardor, a setembre, a octubre i novembre tenim cosetes. Toma, ja, anem, anem a Pamplona, oh, amb no les, sí, les històries de l'Abuelo Pepe. Sí. Oh. Oh, Primera oh. confirmació a Espanya amb castellà. El castellano. En castellano. Bordeu fit tot el vol bolum castellano. Maravilloso. jo ah. mi castellano, yo porque no hablo. Su orchestra col piano, me, tío. que yo el piano y hago mímica porque no hablo i bueno, Mar Puig va a tenir algun problemia. Un de acento, poblema. acento <laughs> marcado. però bueno, ella és actriu i se Mauri, ja ni te conto, eh? però bueno, aquests, aquests actors, t'asseguro que ho fu també, eh. Vull dir, com que són com imitadors copien ah. molt bé l'accent i, i s'adapten molt ràpid. I per um... sort, perquè jo... <laughs> ja, ja, ja, bueno, tu germana, la Vinyet, parlant en castellat. Déu-me, em fa molta gràcia, està molt bé, et fa rissa. <laughs> doncs ah. vam acabar la, la gira de, de l'Avi Josep um, i... Una cosa molt especial que va, va, va coincidir, i sembla fet expressament, però, però ja us diré, sóc sincer, no, va coincidir. I és que vam acabar la gira d'Avi Josep. Hem acabat Bruna, hem acabat d'Avi Josep. Avi ah, Josep segueix en gira, eh? però bueno, hem fet ara un descans. Ah, no? sí. I el dilluns, aquest dilluns uh, d'aquesta setmana passada, vam um, presentar Arrels al Teatre Romea. Ai, sí, tinc unes ganes, jo. Ui. Ui, que te late el corazón, ja. Ui, ui, ui que t'hi eh? Sí, dia 21 d'octubre uh, del 2022 estrena a la Sala de Rubí. Expliquem la història d'Alan Montoliu, un, es, uh, un espectacle musical basat en aquesta història um, i que tenim moltes, moltes ganes d'estrenar. El vam presentar conjuntament amb un acte de presentació del còmic Bat Alan, que és la història de l'Alan, molt literal. Nosaltres uh, també explicarem la història de l'Alan, però no serem, potser, tan literals perquè el còmic ha fet sortir persones reals, wow. totes les persones, tots els personatges, esclar, nosaltres estem més limitats, perquè en un còmic, en un còmic pots posar 30 Clar. persones si hi ha dalt de l'escenari, és una altra cosa. Però gràcies a la presentació de Ramon Boldú, un, un, un dibuixant de còmics, que ja treballat també el Jueve, és un, un, una persona molt molt wow. emblemàtica, que ha fet aquest còmic d'aquesta història, la mare de l'Alan ens va vincular i vam tenir l'oportunitat de presentar el nostre espectacle, un parell de cançons, i explicar que estrenem el dia 21 d'octubre a la sala de Rubí. Doncs el Teatre Romea, escolta, bé, per nosaltres Bueno, hem estat en dues temporades en Bruna i que, sí, sigut... que bonic és aquest teatre sí, per nosaltres ha sigut un teatre molt, molt, molt estimat i que esperem tornar tan aviat com puguem i això ha sigut aquesta de la meva setmana. Molt bé. Uh, molt maca, molt agraïda, i esperem que aquests projectes, doncs, que, que tirin endavant i cosa esperem a tots els escenaris. I si aneu a, si a l'Instagram de Color Music o a la web, doncs trobareu, he penjat algun vídeo, perquè tenim el, eh, aquest acte, va cantar la vinyet, la teua germana, una de les cançons, <ríe> i l'Ander Mataró, un, un cantant uh, de teatre musical i actor, doncs, que, que, interpre, que, que inter va interpretar en aquell acte la l'Alan, diguem-ho així, el personatge de l'Alan cantant un parell de cançons. Ai, quines ganes, Mateu, quines ganes. Jo també, també ha av aviat més novetats a xarxes, a YouTube, etcètera, etcètera. Aquest vídeo, de la, aquest vídeo de la interpretació està a YouTube. Si fiqueu arrels, eh, arrels, jo no sé, arrels Mateu, arrels WeColorMusic, arrels eh, Romer, el sortirà. <ríe> eh, Molt bé. Fantàstic. I tu, què has fet aquesta setmana abans que jo t'expliqui el que porto avui? Ui, què portes avui, Mateu? Home, si de si, com, com la pregunta... <laughs> ah, això. Però, però, però espera't um, porto, fem, fem, jo, jo, jo explico què faig aquesta setmana tu m'expliques la setmana després t'explico el meu o vols que jo acabi ja el meu és bastant ràpid ah, que i així ja tu xerres el que tu prefereixis el, el que tu diguis estimada a meva a igual t'és igual? sí doncs digue'm què has fet aquesta setmana encara que vale. sigui greu pues mira, diumenge vaig fer un test jo hi era? ah, ah, ah. vaig venir amb els meus amics i vaig fer de puta un mare test? un test, una visiteta i un test allà a casa qui vulgui venir, endavant que Morral, ha fet astos, i visites i tot. I ara fa molt bon temps, està, està fantàstica. Està superbé. I hem començat l'esporga. Esporga. Esporga. Mm, paraula nova, eh? Esporga, molt bé. Esporga, és espor... O poden verd, es pot dir, de dues maneres. I això ja és el que m'explicaràs? Sí. Doncs començo jo. Ah, sí? Fem un parèntesis Va. i és per intercalar una mica, saps? Perquè per així, per si no, és molt monòtona les veus porga quedem-vos amb això, perquè ara tornem amb l'esporga. Jo us vull explicar, perquè la Mariana fa molt rire, perquè m'explica, clar, m'explica el que fa i llavors ho desenvolupa. Ho explico. Que està molt bé, clar, és clar. com molt lligat tot, està tot molt ben guionitzat. Bueno. Jo us explico el que he fet, però després ho explico un tema. Bueno, cadascú... No, està molt bé, està molt bé. Cada, cada logo concedem aquí. Exacte, ah, això mateix, mai millor dit. Doncs jo, jo t mira, Va, et donaré una mica l'esquena, perquè vull em ficaré davant del piano, val?, aquest molt pianet bé. que m'has dit, oh, no l'havia vist mai aquest, per estar no, no. sota el teclat. Sota el sí, teclat d'al·lucinador et un altre pianet. <ríe> et portaré als acords tríades bàsics. Ho he titulat així perquè de triades, eh, bueno, bàsicament amb... Eh, aquests són els majoritàriament els que, els que existeixen la, en la música, en les partitures i tal. Però, evidentment, que n'hi ha algun més i podríem entrar a debatre què és un acord de si conté o no la quinta, etcètera. Bé, bueno, pels músics ja sabran el que, el que estic dient. Però, en principi, no. Si, si passa de la quinta, si hi ha notes més amunt de la quinta... Moment, en... quinta què? Sí, qu... ja ho sé, que, qu... ja, ja sé que... perquè encara no he començat. Saps? <laughs> o sigui, ja sé que començo per la teulada... Però els acords tenen notes, no? Vale, doncs, si passa de la quinta, no es contempla com a tríada. I ara començo. Vale. Llavors, per això, què... són els perquè bàsics. Són vale. els bàsics. Vale? Llavors tenim l'acord major. Ho farem amb tonalitat de do. Vale. Que és com la més senzilla i la més <ríe> Acord de do major. Va. Ho farem amb do major perquè és el més senzillet. Doncs, aquest és el do major. Eh? Típic. Vale. La C, la lletra C de l'aixifrat, aquell que havíem parlat. Uh -huh. Doncs la C. Aquest és do, mi, sol, major. i ja està, sona alegre. Vale. hi ha l'altra mà què fas? A ah, l'altra mà estic fent els baixos. Vale. És do, do i sol, que són les notes com més... Com per acompanyar. Sí, jo podria tocar-te així o, o doblar-ho ah, tot, vale, però vale. bàsicament la mà esquerra del piano és més greu, són notes més greus, són els baixos, i la mà dreta són els més aguts, els mitjos, els acords, i, i llavors faig com més plena l'harmonia. Vale, vale. Aquest vale. és el major, vale. do, mi, sol. Llavors tenim el menor ja sona més Saps trist és com això? suspense eh? ah suspense tristó mm. és Àlex Ubajo sí ah. me muero por conocerte ah, amigo Ni, na, na, na, na. vale, vale. Eh, vale. són menors i és lo mateix do mi sol però aquest mi ha baixat mig to ja no és mi natural mi és tan... mi moll. recordem aquest és el major eh ui sí ah que sí, es eh? nota eh? mira major menor Major? Menor Ah, canvia la canvia, cosa eh? I el mood canvia I m'encanta molt el teatre musical perquè busquem aquests moods Amb la imatge I en el fons la música va néixer per això, per transmetre emocions Llavors tenim l'augmentat Que dius, ep, augmenta? Sí, exacte <laughs> Doncs augmenta la quinta I la quinta, si ho hem fet abans Do, mi, sol, la quinta és sol Per què? Perquè la quinta, ja ho parlarem en un altre testo, però és, hi ha cinc notes, do, re, mi, fa, sol, vale, sí, punto, vale. Quinto, pelo, la tercera és el mi, ah, perquè la és, do, és do, re, sol. mi, do, re, mi, quatre, cinc, sol, vale. ja, ja ho parlarem l'altre dia, però la quinta l'augmentem. Què vol dir? A veure si ho adivines. Que puges cap amunt. Ah, és el No? Has vist? Pujet vale. un semitó, un semitó que és un sol sostingut o un lavamoll. bemoll, en aquest cas seria sol sostingut perquè és com l'augmentada, augmentem la quinta augmentem, doncs, sostingut i un cinc i sona així vale llavors és molt diferent, tenim tenim el major tenim el menor i tenim l'a augmentat. ui, ui, aquest també sona com és una xonguile sí, una mica de xonguile eh, i és molt típic utilitzar-lo en progressions com aquesta Segur que ho has sentit mil sí, vegades, sí. això. Però ara no, no em denota com una sensació així. Ara no, perquè està Però ben ben conduïda. És com jugant, no? clar, clar, clar, clar. Um, També es pot fer... Depèn de com ho juguis, tens una, una emoció o una altra. això Clar, clar, clar. Doncs això seria l'augmentat. Ah, f... doncs Llavors tenim el disminuït. Què disminuïm? el disminuït bueno, um, a veure, clar, amb tríades és disminuït perquè totes són disminuïdes i quan dic disminuït vull dir que baixem tant la tercera com la quinta vale. Vale. Vale. i això sonaria així ui, ui terror ja <laughs> Sí, aquest ja és com el màxim de, de tríades que mm. d'una sonoritat doncs, més més tristota. Tu les fas servir, aquest? Sí, sí, tots els fan servir. Són els que més es fan servir. He de en un repertori eh, campestre, per dir-ho d'alguna manera, un cançoner de guitarra d'esplay sí? no trobaràs mai ni un augmentat ni Va un bé. disminuït, perquè les cançons populars no acostumen a portar aquests... Ah, aquests Sí que hi han per exemple, Queen fa servir molt acords de pas i aquests acords són molt utilitzats pels acords de pas. Eh que t'he fet això abans? Sí. Perquè és com una progressió com de pas. Vas a buscar un moviment concret d'una nota i no estàs fent res més que nada major, augmentat, a, a la sexta. O sigui, un altre acord que ja seria més de triada, però... Vale. vale. Llavors el fas servir de pas però segueixen sent acords que es poden xifrar que es poden anomenar, que es poden anotar i transcriure amb una nomenclatura com havíem parlat dels xifrats vale. musicals no? doncs aquest seria el disminuït on disminueixes tant la tercera recordem que tenim això, el major el primer de tots, mm -hmm. baixem la tercera tenim el menor i ara si baixem també la quinta tenim el disminuït això ja, més avall, ja no podem anar. Això no, ja és la tristó vale, vale. absoluta, clar, eh? Clar, clar, el... Ja estàs al pou, eh, aquí. Ah, això mateix. <laughs> Llavors en queden, ens queden dos. Molt vale. utilitzats també la música popular, perquè també juguen molt, i molt utilitzats en la música moderna, en les cançons... amb um, Una sonorietat que a mi m'agrada molt, particularment, i que s'utilitza mm. molt també en aquest um, gènere del teatre musical, i que són els meus preferits, perquè són els sus 2 i els sus quatre. Els sus dos. Què no. vol dir això? Doncs sus 2 vol dir que substitueixes substituies sí? sus, ja, no sé amb, amb... va dir castellano avui, sí, però, sus, però es fa servir en anglès ara eh? no et sabria dir substitute perquè clar, és... no ho sé, no hi però és sus, S-U-S i dos vol dir que canvies la tercera recordem el do major canvies la tercera per la segona que és el re i llavors tenim aquesta sonoritat A ah. Ah, és maca també ah, aquesta m'agrada però aquesta la fa servir eh? ah, sí, jo... La sentit sí, molt en eh? mi tené... sí. perquè és un, com un complement també la, el sus dos va molt lligat amb el major, per mi la sonoritat que em transmet és com això fixa't que ja la toco la tercera major en els frasejos no? també podríem fer menor però Oh, ja, ja, és un altre tema. Ja és un altre tema eh? i s'associa més a, a la novena. Ja en parlarem, perquè això forma part dels acords... I quants números, eh, que fas... Quatriades. Sí, ui, sí, ui. ui, és matemàtica tot. Ja, ja aniria amb els acords quatriades, que no toca. Però bueno, diguem que el sus dos no implica tercera. Per tant, pot ser major o menor. Com que eh? no implica tercera? Tercera, què? Si jo tinc... Ui, la Maria s'ha perdut ja, eh? Ja puts. <laughs> Repeteixo, tenim do major... Sí. I la tercera, quina és? El mi... Ah, vale, sí, sí, sol, sí, sí, la tercera. Sí, sí. Elsús dos no implica tercera, perquè ah, estic no substituint la, la tercera per la segona. Deus vale. sí. això no et diu si és major o menor, no et diu, si és trist o alegre. Però quan ho fem servir els compositors o, o jo o la música que escolto, etc etc etc, és més freqüent que s'utilitzi aquesta que no pas aquesta. Vale. En aquesta distribució. sentit molt sí. i són acords que es mouen dintre de la tonalitat major, per tant la nostra oïda ho associa ràpidament a una tercera Clar. major vale. i llavors tenim el sus 4 que és actament el mateix però en lloc de substituir-lo per la segona, per qui no substituïm? per la quarta molt bé, i és aquesta solidaritat, molt típica també molt típica també de, de moltes composicions sobretot aquest és molt més utilitzat que el sus 2 eh? sus dos diguem que seria l'acord Disney vale. i els seus quatre és qualsevol retard cap a resoldre i un retard a resoldre retard és perquè resoldre. va... Ui, m'encanta, jo he de resoldre molts retards a la vida, Matiu sempre <ríe> vaig tard de el teu retard, no? d'arribar als llocs um, doncs el retard què vol dir? Que normalment resol la, la nota, la quarta, aquesta sus 4, que diguem en do seria el fa, sí? Sí. Resol a mi. Fixa't, fixa't que clàssic que són això. Ah, poder sí, poder Casa, poder, ja poder, som a casa, eh? <laughs> què passa si li fico, a més a més, li fico la, eh, aquestes notes, el fa i el sol, també formen part d'una dissonància que ve de l'acord de dominant de la, de, de on va o sigui, si anem a do, aquestes dues notes formen part de sol, també i llavors encara et sonarà més a una resolució, fixa de major.. a veure això ho estic a casa xim-pum sí? vale. llavors si resol, el, el, el fet dels sus 4 que es la tercera és perquè sí? el fa baixa al mi ja està. Vale. I això es fa servir molt Es fa servir per resoldre Però es fa servir també per sonoritat no cal, o sigui, Fixa't que Si tenim en un acordador eh, El do, el fa i el sol sí. Si canvio el baix Que el baix Que és la nota de la mà esquerra no? Què fa aquesta nota? Sí. Vale. El baix en la música És la nota que dona el nom a l'harmonia que dona el color, que dona, bueno, el color es podria també hi ha moltes tensions que poden donar color però dona el nom, dona la lletra que tu ficaràs a l'acord per vale. dir-ho fàcil val? Llavors, si jo tinc do, sus sí. 4 són aquestes notes i ara jo no canvio la mà dreta i sí. canvio la nota del baix i me'n vaig a fa Hola. tinc les mateixes notes canvia la sonoritat i estic tocant ni més ni menys que cus, sus dos. Sus quatre. Dos sus dos. Su, dos sus quatre. Fa sus dos. Dos sus quatre. Hola. I amb això juguen molt amb els, els compositors. Jo ho tinc molt. Hola. I això és la teoria de la música, però fixa't que... És eh, te, ja t ho, diré. Bueno, ho has de conèixer per després endinsar-te una mica en la composició clar, i clar. saber... Quan, bueno, per poder analitzar-te, no? autoanalitzar-te i saber què fas, i bueno, és, això és basa en l'estudi. Però bàsicament és això. Tenim, fem un repasso ràpid. Major. Alegre. Menor. Oi. Trist. Aumentat. Depèn si és alegre o, o, o, o, o misteriós. <laughs> I disminuït és, és el pou de la Tristó. Ai. Pobre. Disney, sus dos. I sus quatre per resoldre. I resolem. Molt bé. I fins aquí qualsevol pregunta o qüestió que... Molt interessant, Mateu, això. Que tingueu, eh, perquè això és molt complex, jo intento anar fàcil, però llavors me'n vaig per les rama, ja ho veieu. <laughs> els triades, els triades? triades. Eh, amb, I amb això ho fas tot, eh? Amb aquests, amb aquests eh, un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Ah, sí, eh? Ho fas tot. De fet amb quatre també ho tot, i amb en, en tres encara també. O sigui, de fet, major i menor ja fas molt, tots els cançoners. Clar, a més, com que vas pujant i vas baixant, no? Exacte, Medim és que tu de, la tercera, que la... fas més aguda o fas més greu. Exacte, i la tercera la pots moure allà on vulguis, tindrà un nom o un altre, però en el fons la música és jugar i escoltar. Clar. Llavors tu toques, proves, i el que t'agradi llavors existeix això, l'estudi musical per saber lo que estàs fent clar. però molts músics toquen i no saben què estan fent clar, clar, clar. però tenen molta uïda, allò que parlàvem l'altre dia mm -hmm. i són capaços de desenvolupar grans harmonies i grans melodies clar. perquè tenen una uïda fabulosa i, unes, i aquestes, aquests invents que feia jo de... Això, la creativitat de moure les notes cap a un cantó o cap a un altre, doncs és simplement pràctica o tenir molt gust, etc etc. Clar, clar, clar. És fortíssim, eh, la música. Bé, és inacabable. És fortíssim. Si s'ha d'estudiar tota la vida, eh. Bé, a tot arreu s'ha estudiat tota la vida, però les coses de la música són de les més llargues. Sí, eh. Perquè donin, fixa't, que comences de petit, no, vas fent pum, pum, pim, pim, Són les més llargues, escolaritzades, per dir-ho així, saps per Tu vas a fer analogia, fas? Analogia. Analogia, i són quatre anys, no? O cinc, o...? Quatre. Quatre. Però no has però fet, clar, no fet a no has analogia a Xaca. Clar, clar, clar, clar. Els nens fan música primer de primària i ja fan... De veritat. Saps? De veritat. En fi. Molt bé. Doncs, molt bé, uh, molt bé. I tu què m'expliques? Jo, va? va, que hem començat amb l'esporga. Esporga, sí, vida, esporga. ja he tornat a... Esporga. He tornat a connectar, eh? Esporga, esporga. Doncs o poda en verd, es pot dir. Poda en verd. Saps? recordes que parlàvem de la poda a l'hivern? Ahà. Uh -huh. Posaràs la poda en verd. Poda a la primavera? Verd, clar, perquè el brot creix. Per cert, si sentiu sorolls, audiències, per què hem obert la finestra? de fot un tano, que aquí no s'aguanta ningú. Un tano, Jo que és de Súria, que em diu un tano? Un tano, no sé, m'ho pare, m'ho avi també. Oh, quin tano, cacau. Tu no dius un tano? No. Què dius tu? de calor. Xufla, perquè hi ha molt de Barcelona. No, quina xufla. xufla que cau. No. Uai, mare de Déu, això és molt quillo. Quina xufla, no. Tà, no. Quina calor. Quina calor, clar. Calor. Quina toia. No, toia. No, toia. Wow. Escriviu-nos les vostres maneres d'expressar <sus> quina calor que fa, plau, Volem sentir-ho uh, allà. Escriviu-nos on vulgueu. Estem a Instagram, a tot arreu, al blog de, que trobareu a Spotify, a tot arreu. Volem saber com dieu quina calor que fa. Sí, jo he quina calor, és. Eh? I ja està, no, dius, no, dius, no tens una expressió pròpia de Can Moral. El Joan molt em fa servir una? Pregunta, ara molt característica seva i ara no em recorda. Un que va tants que no fa tanta calor. Encara no l'ha dit. Bueno. Ara avui la dirà, doncs. Perquè... <laughs> doncs si sentiu els orullets és perquè està a tot obert. Vinga, va, Mariana. Va, la, a, por la, la por d'enverd. La Què consisteix a la en verd? En eliminar els brots que no vols. Tenir el cep. Vale. Llavors, quan podes a l'hivern, si us en recordeu els primers capítols, episodis, podcast, no sé com es diu. Sí, tot, doncs, tot ho has dit, tot, tot bé. Ah, doncs, goita. <laughs> Parlava de que a la poda d'hivern es tallava el serment i deixàvem dos burronets. Vale. Que a la primavera són els que han crescut. Vale. Sí? Que és l'obert que es veu. L'ideal... Seria que només creescessin, que creixessin, que només sortissin aquests, aquests brots brets verds que tu has deixat Però no, en surten, surten rebrots per la soca, per sota els braços, surten bessons surt, surt tot, tot, tot, tot no, i més. No et fan cas aquests sapots, eh. No. Que, que, com els no. eduqueo? Tenen tanta energia. Clara, que Bola, això és, clar, bo. Això és bo. Han de, han se de... expulsar tot el que tenen. Però els els italleu. Ah, però què passa? Què ja passa? Que si jo no ho tallo, si jo no ho trec, ara no els hi faig mal. Si ho trec, ara no els hi faig mal. Va. Perquè és tendre. Va. I la ferida es cura ràpid. Va. Però si no ho trec, allà hi pot haver una de humitat i una de fongs que potser no ho collo res. Oh! Doncs necessito que el cep estigui airejat. S'ha d'anar amb compte. És um, que el cep estigui airejat i, per tant, trec aquests brots que no necessito i em vull quedar només amb els que jo ja havia pensat a la poda d'hivern. Vale. Sí, o sigui, has de connectar el teu jo de l'hivern amb el teu jo d'ara. Què ha pensat la Mariona amb aquest CEP que va poder-lo així? I això t'ho deus apuntar en una llibreta. No. CEP número 482. Passada 84. Aquest CEP que vaig fer? Aquest el CEP ja... Amb... Vaig tallar quatre... De... Bueno, no, així. al final, com que cadascú porta un, un estil de poda i un estil de raunament, si tu ja has pensat en aquest en, o sigui, la mateixa persona si ho fa, la mateixa persona que poden la mateixa persona que fa l'esporga és molt fàcil ja fa, ja perquè ja, ja veu, ah, vale, sí, vale. això s'ha podet així ah, perquè vale. volies que creixés aquest, no sé què, no sé vale, vale Ara, si ho fan diferents persones, sí que ja és més complicat ah, perquè ja. cadascú ho farà de la seva manera que no, no, o sigui, no vol dir que estigui malament, eh clar, clar, sinó que cadascú ho pensa ho has d'intuir, no?, com ho ha fet i què ha volgut fer amb allò sí però bé. bueno, llavors, per què més fem la poda en verd o les porga? Per controlar la quantitat de raïm que vols collir a la berema. Molt bé, vale? Perquè per cada brot que neixi, vale? n'hi ha que són que no tenen raïm, però la majoria tenen raïm. Llavors, això suposa molt més quilos i què passava? quan tenien més quilos? Que no hi havia qualitat. Molt bé. No estava tan concentrat de sucres, ni de nutrients, ni de gust, ni de res. Per tant, Bueno, és, el que, és el que dic sempre. Al final, tu si, què vols fer amb aquesta vinya? Vols quilos? Doncs pues deixa brots, deixa tot el que tu vulguis. Vols qualitat i menys quilos? Doncs um, pues elimina. I per fer molts quilos i de qualitat? O sigui, la a qualitat o... la pots tenir sempre si treballes bé i si el raïm està sa i d'això. No dir, seran de, tan gustosos. Has de moltes vinyes.? no? És a dir, cada... Aquestes feixes en una vinya o, o dir, un el cep, total? Clar, jo, jo penso, vale, vull qualitat d'un cep, per tant aquest cep ha de tenir poc gra, poc raïm. és raïm. Sí, és, és l'equivalent. Uh, sí, sí, sí. Per tant, he de tenir molts ceps si vull fer molts quilos, no? Exacte. En lloc de tenir un cep amb molt raïm, perquè voldrà dir que ha agafat molt altra coses. Ah, exacte. Ah, ja està. exacte. O sigui, la qualitat en pots tenir sempre, eh? Sí, si tens molts sí, ja quilos, en, molt, la qualitat també, la, també hi pot ser. Vull dir, pot sortir un producte ben fet. Però potser no ser tan expressiu o potser serà més pla i no tindrà tantes notes que pot tenir un raïm més concentrat. M'explico? I tant, i tant. Llavors, avui ho porto aquí no, apuntat. El meu avi deia espurgar. Toca espurgar! Espurgar. Espurgar és això. Sí, sí, espurgar. Però allò espurgar va a l'hivern també, però bueno, no li fotis cas. Perquè... A l'hivern. Espurgar és a la primavera, em dius. sí i el... Ah, no, podar també, clar, i podar a l'hivern. I podar a l'hivern. Ah, tu, és veritat. Clar, clar, clar, clar. esporgar i podar. Les dues, he servir les dues. Exacte, clar, dues. clar, cadascuna conel·loció jo. Però, a més a més, és, és, és molt delicat podar també, a ah, esporgar, perdona. És molt delicat. Per què? És just quan el brot està més tendre. I, clar, o sigui, tu has d'anar per feina, per esporgar, perquè és una feina bastant pesada, pesada en el sentit de que t'has de passar molta estona per cep. Vale? perquè te l'has de mirar bé, has de pensar en tot allò que havíem dit de l'hivern haver deixat no sé què... vale, aquest brut el vull deixar no... però l'hora has d'anar ràpid si se t'acaba no, el temps, el temps. Vull dir, es que i tot creix això. al mateix moment sí que hi ha varietats que mm -hmm. broten abans però al final se t'acumula la feina perquè Ho ets moltes persones o no arribes i se t'acumula la feina Clar. i has d'anar per feina però què passa si vas molt per feina i no ets cuidador que, no que, que trenques brots no, que, que, no, que no vols trencar llavors has d'anar molt en compte i també has d'anir en compte que el raïm quan creix, com el teu mm. llimoner què va passar amb el teu oh. llimoner? que vas veure que sortia una cosa i era una flor perquè va florir uh -huh. llavors doncs, es va fer comptar i va sortir la llimona mm, està sortint, sí, sí està verdes ja, petites, petites <ríe> semblen... I, <que> <ríe> sí, sí, sí, sí doncs el raïm és el mateix però al final la, tota la fruita és el mateix però la flor del raïm és molt petita molt petita, molt petita i és molt delicada i és un moment molt clau perquè bueno, clar, si no fecunda no tens raïm -pum. hem de fecundar llavors... <ríe> tothom ha de fecundar tots ha fecundar clar que si no, no hi ha futur Home. Um, què passa? que llavors justament això passa quan estàs esporgant és clar, una altra gàndicap aquí a tenir en compte, la flor... I a més, una flor que dura molt poc. Bueno, és, que... és com l'olivera? Dura un poc, sí, diuen, no? Sí. És petita, bueno, petita... Sí, és... sí, sí, és que al final, clar, l'oliva és una fruita petita. I, clar, la llimona, clar, el la rei, flor és grossa. Com el raï. Ah, té a veure això? Veure? És, uh, com deu ser la flor de la síndria? La síndria. <laughs> És com un girasol no? Perquè, clar, si la flor és proporcional a la mesura que farà la fruita... Per exemple, les flors de carbassons, tu no ah. has menjat així rebossadetes? No. Boníssimes? Sí? Són com, com una mà, la flor. Ah miro que és manca. Fui jo gran, clar. Clar. i llavors allò, clar, perquè és que la matèria no es destrueix, no. la matèria es transforma ah, i, ah, ah. bueno, total llavors també has de tenir una altra cosa en compte a l'hora d'esporgar, és que ja et dic que és un moment crític, eh, crític és un moment crític podem dir que és el moment més crític de l'any o n'hi ha d'altres bueno, que clar, has vingut ja varema, lladó... poda i esporga ah, a veure, el resum m'agrada, varema poda es esporga, mm -hmm. poder esporga és com el mateix, diguem-ho en, en èpoques en, diferents on l'alborot és verd i quan l'alborot està lignificat I, la i ja hi arribarem, Mariona, perquè tinc unes ganes de que arribi ui, la barema i que m'expliquis les teves aventures en el campo perquè ja vindrem ui. un dia ja a Can Morral a ui, gravar sí, perquè haurem de fer el podcast mmm, a les 3 de la nit em sembla estupendo perquè no tindré hores, ja t'ho dic clar, que de sol a sol Bueno, pues i sí. de nit en nit, perquè premsem a la nit bueno. jo vindré allà ja amb tu mentre treballes i et tu porta taps, bé. perquè hi, fa, hi ha molt soroll fa molt soroll la, la premsa, la derrapadora Uf. ui, ui, ui, ui. Quin, quin... bueno, seguim, ja hi arribarem ja hi arribarem l'esporga, l'esporga llavors, has de tenir molt en compte vale? la cara del cep que esporgues que li treus els brots i les fulles d'acord vale. vale? per què? perquè si tu li treus les fulles ojo jugar el que diré si tu li treus les fulles a la cara oest del cep, que és on es pon el sol, pots tenir risc de que aquest raïm se't cremi. Hmm, interessant. Sí? Què vols dir? Que el sol quan es pon fa més calor? Clara tu pensa, la calor més pesada és... quan és? A migdia. De les... Però a partir de les dotze, bueno, al migdia, potser. a les tres, a les cinc, encara fa calor i és com pesada. A mi quan surt el sol, bueno però Com que ha, ve, ve, de la nit, ve de la nit fresqueta, t'entenc. No? Vale, vale, llavors, sempre has d'esporgar per la cara est. Vale. Si la vinya està orientada en aquest teixir, has d'esporgar la cara est, de manera que l'oest estigui més tapada, pugui, els pàmpols tapin el raïm i no hi hagi aquesta, aquest risc de que el raïm es cremi. Molt bé, llavors molt és menys producció. Clar, si encara sí. el cuides, perquè vols tenir molta qualitat i se't crema... Perquè si se't crema, què fas? No, no pots fer res. El tens cremat, di, se t'asseca. Dicremat. Di... No et surt líquid. Ni quins ocells. Oh, jo amb això... <ríe> Xurrores, això em llevo jo cada dia, Marina. <ríe> sis de la matilla allà... Un... I no callen, eh? Tot, no, no, tot no, no. Sí. Un dia, un dia m'explicaràs una experiència que vas tenir amb uns ocells. Ja t'explicaré <laughs> perquè aquest poble sou una colla de... Bueno, <laughs> no em facis parlar. <laughs> doncs bé, la cara oest, important... Tapar-la. No Però, sóc... Però està airejat, el cep. Però com oh. la tapes, amb les fulles? Clar, no les treus. No les treus. O no. treus la, la més crítica, o la que penses que... Molt bé. és uh... I, bueno, I ara ens dediquem a fer això, a més. I ara... I, I ho fas tu sola? Bueno amb mi mare, ah, amb bueno, mi mare, i sí, però... Tu ets però la sí. líder, tu bueno. la que els dius ojo amb aquest, no em toqueu el... Vale. Que aquest diuen, he pensat que havia... Per... Que aquest a l'hivern vaig, vaig pensar. decretar que, que havia de mirar cara de tal. Ostres, això de, de l'est-oest eh, també també va molt relacionat. Vull dir, també diuen has de dormir a cara a sud, no? Ah, sí, molt cap al sud, oi? Ah, no sé, això ja és frentxui d'aquell. Ah, frentxui, frentxui. Oi? O sí, sigui, m'ho para. Però diuen que descanses millor. Sí, que si no tens vigues o no sé què orientades cap a no sé on Ah sí, vigues també, aquesta no va Bueno, ens estem fent l'habitació uh -huh. que ara ja està tot net oh. Ja ho has vist? T'has les sabates, però està tot net Estàs estimada dir ho he treu les sabates descalça Però està bé, perquè ja, ja fa calor Està bé <laughs> I no m'ha dit res. Però, tio, que... Està bé, està bé, perquè menys pols. Ja, ja. Doncs a l'habitació, ens estem fent l'habitació a poc a poc, perquè t'asseguro que et vols gastar tant i te'n gastes tres vegades més, ja, saps? Sí, ja, ja s'esforçíssim. Bueno, pues, escolta, ja ens la farem al desembre, d'acord? Vale? <ríe> um, I ens van dir, no, perquè si les vigues van cap aquí, no sé què, i pensava, tio, m'estàs dient? Ah, sí, eh? Això pues no ho sabia. Sí, bueno, si creus en el Feng Shui, et diuen això, jo què sé si crec, és que no m'ho han explicat tu que saps això del Feng jo sé que l'ho ha sud que m'has dit però no, vale. no he mi, indagat gaire més m'ho pare diu has de dormir cara a Montserrat no home això. doncs m'agrada molt més aquest aquest d'allò és cara sud depèn de com tu miris perquè sí. aquí és cara a oest no? i els de Barcelona és cara a nord saps què m'he dit? Clar, eh, eh? Clar. Bueno, tu, cara a Montserrat eh, cara a m'ho di... moraneta... mon pare cara a sud clar. Ah. Clar. doncs molt bé es esporgar esporgar, esporgar, esporgar i la barema les coses més importants d'una bona collita, d'un bon raïm d'un bon vi i que heu de tenir en compte si voleu el dia de demà doncs, plantar una vinya i fer una producció és eh, sí, clar, perquè si no fas la barema vincultura, vin exacte no? la barema és molt important Carà, he de dir que vindré vindré ajudar, sempre ho dic ja... però posa't guants, posa't guants bueno, Mateo, per favor Guants i, i, i, i potser i un sombrero perquè un sombrero. hem una calor i un ventiladoret d'aquells amb aigua hi ha algú que em venti allà al costat perquè és que no. És que, jo no sé com podeu treballar a Jo no t'acostumes, mira, m'està trucant el teu home l'agafem? a veure va, què diu, va que hola, Joan Matauet. què dius? digue-li a la meva dona que no he pogut anar a comprar pa que estan tenint tot a les 8 i mitja ostres, Però Joan, no, més pateixi. més ràpid tenim, tenim, tenim pa nosaltres ah, vale, vale pues porto, la, porto els bichis petits les cerveses, porto algú més? Uh, no, tenim de tot farem una triteta no. de patates si et sembla bé perfecto pues genià, guapo, Venga. encara adeu, adeu. Ai, Joanet, que és maco Mariona, moltíssimes gràcies a tu, és un plaer, com sempre, cada dia està aquí I amb tot el teu costat una dona emprenedora jove amb, amb molt de futur jo dona emprenedora home emprenedor jove amb molt de futur una, sí, una mica més gran que tu, però sí considero molt jove um, t'esperit jove i ja, vaig i i re, que, que que seguim, seguim. Seguim, seguim, seguim, tope, seguim, seguim seguirem, que queda, molt bé. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó i esperem vostres, els vostres missatges i i, i cosetes. Us estimem. Curegi molt bé, Adeu. bona primavera i molt bona Ai, calor. Sí, Adeu, adéu, Adeu.